أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والعدوان عل على الظالمين Qofsal li u weslimu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Falandrimet dha lavdatati takoin Allahu tu fuqi plot. Salawatu wa salam i dërgoj me të dashurit ton, të bekuarit të Zotit Muhammed Mustafa as alayhi salatu wa salam. Të ndruar me ju vëllezër dhe motra kudo që jeni, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po takoheni sonte me emisionin e radhës, heroizmi tek rinia e sahabeve. Në Këtë cikel të emisioneve, në faktë jemi me emisionin nëmër njëmë dhjetë në kohadr të vazhdës e emisioneve modelet e përkryra. Me lejnë e Zotit fuqiplotë sonde do të flazim për heroizmet e rinisë e shokve të pegamerit sallallahu aleyhi vësallem. Të ndëruar miqë, gjenerata e parë, Respektivisht shoqëruesit e pejgamberit Alayhis salam shokët e tij ë kanë jetu në periudhën më të vështirë dhe më sfiduese të përhapjes së Islamit. Duke patur parasysh se Allahu fuqiplotë e zgjodhi Muhammedin si të dërguarin e fundit, i cili ishte i obliguar të bartë dhe të përcjell misionin e një shmërisë e kryusit dhe luftimin e idhujtaris dhe të idhujve. Atëherë, këmision dhe kjo dhe tyrë sigurisht se ka hasur në rezistencë shumë të ashpër. Andaj edhe gjatë procesit të përhapjes se thirjes islame, gjatë procesit të përhapjes se një shmërisë e kryusit, luftimit të idhujtaris dhe idhujve. Shokët e pejgamberit pothuajse kanë qenë kanë qenë të detyruar dhe kanë qenë e pashmangshme mos ballafaçimi me kundëştorët dhe me pasuesit e idhujve dhe idhujtarët. Andaj komplet gjenerata e parë, sahabët, shokët e pejgamberit ai sam, kanë qenë aktiv, kanë qenë në mbështetje dhe përkrahje të këti procesi, të përhapjes dhe thirjes islamë, pa hezitim. Andaj, pëthuj se gjithë njëri pëjtyre, pa përjashtim ka qenë një hero, ka qenë një legend e vërtet, andaj edhe heroizmat e tyre janë me qindra e qindra heroizma që i kanë nëmbushur dhe i kanë nëndritur facet e historis islamë. Aq kanë qenë Të gatshëm, a që kanë qenë të vendosur, a që kanë qenë të fuqishëm në mbështetin dhe përkrahin e islamit, sa që pëthuj se në gjdë betej, në gjdë betej, apo para gjdë betej, i dërguar i Zotit si komandanti suprem i forcave islame, i refuzante një pjesë të madhe të vullnetarve nga se ishin nështë shumë të ri në mosh. Dhe kjo ka qenë prezente në qdo betej pa për jashtim. Për shembul, në betejen e bedrit, e cila beteja e par, i dërguar i Zotit sallallahu aleyhi wa sallem, nuk i dhatë drejt të mërë pjes në këtë betej si volnetar bëra i ben Azibit dhe Rafi i ben Khedij, radi Allah në hëmë, nga se ishin shumë të ri. Në betejen e u hudit, e refuzoj Ebu Sa'id al-Khudrin, Zeydi bin Arqamin, Zeydi bin Thabitin, në betejen e a... Hunenit po ashtu, në shumë beteja pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam i refuzon të për shambull, në betejen e uhudit pejgamberi aleyhi sallatu wasallam, e refuzoj Rafi Khadij. ibn Khadij, në këndëk e refuzoj ibn Omerin, nga se Abdullah ibn Omerin ishte shumë i ri në mosh, po ashtu, në beteje në bedrit, pejgamberi A.S. nuk i dhatë drejt të mërë piesë në beteje në bedrit si vullnetar Omejr i ben Abiuakas, djali Saadit. Dhe a i filoj të qanë, dhe insistante dhe pejgamberi A.S. kure pa sa ishte dhe i vendosur, insistante që pejgamberi ta merë në betej, atërë pejgamberi vendosi të japë të drejt dhe ta merë në betej Omejrin djali në Saad i ben Abiuakasit radiallahu an huma pjesmoria e tyre në betejë mbështetja e tyre bir procesit të përhapjes së islamit, shtrirjes së islamit gjithandej, luftës kundër idhujtarve dhe idhutarisë i bëri që shokët e pejgamberit alayhisallam të shfaqin trimëri të rrallë, të, të marrin për së gjalli epitetin e legjendarit dhe të Herojt. Transmetan Urva nga Zubejri, radiallahu anhuma, Urveja ishte i biri Zubejrit, Zubejr ibn al-Awama, thëtë, këna fi Zubejri thëlethe darabetin bi sejfi, i hdëhunne fi atikih. Zubejri i kështë pasur tri plagë të ronda në trupin e ti nga shpata, njëren nga plagët e ti e kështë pasur në qafën e ti, Aq e kisht e plagën e madhe, sa që thët urveja, gjali e tina, të regan për babën, thët unë lirisht në plagën e ti, mu isha me e fut gishtin tim në plagën e ti, në qaf që kisht e nga shpata, nga se të ndëruar me që ne poflasim për një përjudhë kohore para më shumë se 14 shekujve, dhe nga aspekti i kontekstit kohor, luftrat dhe beteja të selat janë shvillu në atë botë kanë qenë mjaft të frikshme, mjaft të të mërshme nga se e, janë zhvillu luftat me ato mjetet e, klasike apo primitive, pra ndej Urveja të regon për babajnë e ti për e, këtë herodhë dhe këtë luftetar e, i cili nuk ka kursy asgjë duke i dhe në mbështetje dhe përkrahje pegamberit alisam dhe islamit. Po ashtu e, transmitohet nga Abdul Meliki të regon në Urva ibn Zubejr, prap Urva ja i adjali i, Abdullah ibn Zubejrit, radjali nën huma, i thot një dit e, halifja i muslimanve, Abdul Meliki ibn Mëruani, i thot e, në momentin kër e kanë vra Abdullah ibn Zubejrin, oj Urva, a jah një shpatën vlau të ndë, Urva ja e kështë e vla Abdullah ibn Zubejrin, thot se vlau jytë kanë betë, kan bet, i vrar në betejën. Thot po. Un janë janë shpatën dhautim, nga se shpata e tij e ka simbolin e betejës së Bedrit. Thot Abdul Malik ibn Marwani, i cili ishte i pari i muslimanëve, thot po, e kam kët informacion se të gjitha ato që kanë marr pjesë në betejën e Bedrit, shpatat e tyre kanë pas një simbol identifikues që Më pas janë identifikuar si pjesëmarrës aktiv në betejën e madhe të Bedrit, e cila betejë është regjistruar në analet e historisë islame si një betejë, si një betejë shumë e rëndësishme. Rinia e shokëve të pejgamberit alay salam, dhe shokët e tij sahabët në përgjithësi, jo vetëm që kishin pjesëmarrje aktive në sfidat dhe në ballafaqimet direkte me idhujtarët dhe mushikët e Mekës në mbështetje dhe në ndihme në islamit dhe të pegamerit e sanë. Mirë po ata për posë pjesmarje së të të të të aktive, ata të regonin heroizem dhe të rimri të pashocë. Dhe edhe njëre po e për sëriti, po thuj se të gjithë pa përja shtim kanë qenë heroj të vërtet, kanë qenë trima të pashocë, ku në gjdo njëri për të tëre ka shfaqë dashurin, flijimin, sakrificën për kauzën e tyre, që fjala e Allahut të jetë më e lartë. Dëshiroj të marr disa shembuj praktik, edhe pse nëse ne dëshirojmë të shpalosim heroizmat dhe trëmrinë e shokëve të pejgamberit dhe rinisë së tyre, atëherë do të na viteshin me 10ra e 10ra emisione nëse ne dëshirojmë të shpalosim historinë dhe trëmrinë dhe heroizmat e tyre. Mir po ne Kemi për të thënë vetëm, të cilim disa shembuj sa për ilustrim kësaj çka po e themi. Po e marrim shembullin e një sahabiu, një djalë i ri i cili ka pas emrin Salama ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu. Salama ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu. Thot Salama, e, kemi dalë me Ebubekrin radhiyallahu anhu i cili ishte Prisioni, ishte komandanti i oni në balafacim me fisin Fuzara, bëni Fuzara. Thot dhe unë isha njëri prej ushtarve, unë isha njëri prej ushtarve, dhe Ebu Bekri Radi Alanhu ishte komandantë ynë. Thot kemi pasur një pozicion të palak mushëm, nga se kundështarët dhe armi që tonë ishin si për bjeshkes, ne ishim poshtë dhe kja është njohur, gjithmon, nëse pozicioni ytë për balë kundërshtarit është më poshtë, e pozicioni kundërshtarit është si për teje, atërë a i ka një favor më shumë. Thotë dhe nga pozitë e palak mushme që e kishim ne, duke qenë në betejme ketë fis, thotë, unë u detyrova të në gjitëm bjeshkes, dhe duke u zhvillu beteja, duke u zhvillu lufta, thotë, Pata fatin dhe e kam zonë një grua peng, e kam zonë robresh një grua, robë të luftës, thot dhe kërën zonë atë gru, thot nuk e lendova dhe kërë zbrita posht i tregova komandantit tim, thot dhe komandantit me Bëbekri Radialanhu, thot, Kështu do shkojmë deri tek pejgamberi Alayhiselam. Kur shkuan te pejgamberi pejgamberi Alayhiselam dhe kuptoi pejgamberi se kjo grua ishte zënë rob lufte apo robresh lufte, atëra pejgamberi Alayhiselam ishte informuar se Fisi Beni Fuzara kishte zënë rob disa prej ushtarëve musliman. Dhe menjëherë pejgamberi nisi një delegacion që t'i bën ofertë fisit Bani Fuzara në shkëmbim të atyre muslimanëve dhe ushtarëve musliman të lirohet kjo grua e zënë rrob prej fisit e të tyre. Dhe ashtu ndodhi. Do thotë Salama ibn Aqwa me heroizmin e tij depërtoi në bleshkën ku gjindeshin ushtarët e fisit Bani Fuzara dhe arriti ti të spartalloj, arriti ti bëj ata të tërhiqen dhe kishte zon kët grua rrob e cila më von e cila më von u bë shkaktare që të lirohen muslimanat e zon rrob në këtë në këtë betejë nje shembull tjetër e, i cili tregon për ë trimërinë dhe heroizmin e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thash pa përjashtim të gjithë kanë qenë heroj dhe trima, është rasti i Bera i Ben Azib, radi Allah anhu, i cili po ashtu me trimrin e ti të rral, arin që të bëjnë një vepër madhështore në një prej betejave për kauzem e islamit dhe të muslimanve. Në një prej betejave, muslimanët gjendën në një situatë këgja të palak mushme, armiku ishte brenda kalas i fortifikuar, zakonisht në atë ko, kalat kanë qenë të rëthuara me murët e larta, dhe kanë qenë dy apo tri dyër kryesore për të dëpërtu brenda në kështjellat dhe kalat e fortifikuarat, dhe muslimanet nuk gjenin nëtë mundësi sësi të dëpërtojnë brenda në atë vendin e fortifikuar, në ato kalat dhe kështilat e fortifikuar, a, që t'imposhtin armiqet atyre. Provojnë dy ditë radhazi, me e shpërthy dhe me e shbloku këtë o blokatë, por nuk, nuk ja dalin datë, në ditën e tretë, e vetë mja mundësi, e cila i mundësan muslimanve që të shpërthejnë dhe të dëpërtojnë brenda, ishte që njeri prej ushtarve muslimanë dhe vendoset në katapult e me pas ata të hudhin me katapult këtë njeri dhe këtë arin të mbetet i gjall dhe posat dëpërton brenda në kështjelen në ato kalat e fortifikuara të shkon me shpejci të hapë njerën prej portave prej dyreve të mdha me qëllim që muslimon të dëpërtojnë me të vërtet kjo ishte një sfid për gjdo njerin prej ushtarve se kush dhe ta pranon këtë rallë dhe këtë dëtyr, ma dje, jo vëtëm që të ta pranoj këtë rallë dhe këtë dëtyr, mirë po, duhet të dëllë edhe i sukseshëm në misionin e ti, që të hapë portën dhe që muslimanët të dëpërtojnë brenda thelë në brenda mureve të asaj kalaje. Ngritet Bera i ben Azib, i cili ishte në moshë shumë të re, dhe të unë jam ajë vullnetari i cili po e pranoj me vedijën time dhe me lehen e Zotit do të dal fitimtar dhe façëbardh dhe do t'u hapi portën juve muslimanëve të cilët ishin jashtë murreve të Kalas. E vendosin në katapult dhe e hudhin baran dhe bëraja arin të futet, të hudhet brenda oborit të Kalas dhe të e hap portën. Dhe pastaj muslimanët deportojnë dhe triumfojnë. A e dini në përfundim të kësaj betejë Shpëton Beraja Ibn Azib, mbetet i gjallë, mirë po e edini sa plagë kishte marë në trupin e ti, pasi që e kishte kry ketë misjan me sukses, më shumë se të dhjetë plagë prej armëve më të ndrysh me qofshin shpata, shtiza, shigjeta, mirë po ja kishte dalë, ja kishte dalë të delë, triumfues dhe fitimtar Beraja Ibn Azib, radiallahu anhum. E përmendëm me herët, Salama Ibn Akuaq, që pegameri a.s. në betejen e kajberit, thëtë burrat ton dhe kalërësit më të mirë, janë këta dy djemë të ri, janë këta dy qunat, Saleme dhe Ebu Katade, radijallahu anhuma, të cilët këshin të, të reguar të rimri dhe heroizm të rallë në betejen e kajberit dhe kjo betej është e një orë në historinë islamin, nga se nuk është ta një këtu momente, në të shpalosim beteja të mirë po vetëm po hudhim, po sinjalizojm po bëjm isharet në tremrin e këtyre burrave e këtyre burrave të mëdhai një shembull tjetër që tregon heroizmin dhe tremrin e këtyre trive në kohën e pejgamberit Alislam pa përjashtim është edhe rasti i dy vëllezërve Muadh dhe Muawidhi në betejën e Bedrit radiallahu anhuma në betejën e Bedrit kur u rështuan safat, reshtat e ushtris, këndej ishte ushtria muslimane në krye me Muhammedin Aizam, në anën tjetër ishte ushtria e idhujtarve dhe moshigve të mekes, në mesin e ushtarve ishin edhe dy vlazër që ishin në mosh shumë të hershme, pëthuj se fëmi, në moshën 13-14 djeqare, Dhe i afrohen Abdurrahman Ibn Aufit, radi Allah anhu, njëri prej burave dhe shokve të majtë pegamit e sanë, i thojnë, o gjaji, a ke mundësi të nga të regosh se cili është Ebu Gjehli? Abdurrahman Ibn Aufit, me qudi, i shi qënë, endes kishtë e filu beteja, ishin rështuar muslimanët në këtë anë, i dojtarë të me kësë në anën tjetër, dhe kështë beteja e parë, dhe ju të gjithë, Ejo sheques të nderuar, keni informacion për betejën e madhe të Bedrit dhe rëndin e saj? Abdulrahman ibn Auf më çudi, thot po, çfarë ju intereson juve Abu Jehli? Çka keni me të? Çka po ju intereson juve kush është ai? Thot o xha jon, ne kemi dëgjuar se Abu Jehli po e fyn dhe po e ofendon pejgamberin alay salam. Dhe un me vllahun tim kemi vendos sad, nëse Zoti na jap rastin edhe mundsin, do ta vrasim Abu Jehlin do t'i marim hak në emër të dashuris në i pejgambirit Alesham, sa i po e shanë dhe po e fondonë, dhe po fletë qka mas për pejgambirit Alesham. Mahnitet Abdurrahman Ibn Afi me këtë ambicje, me këtë dashuri, me këtë trimri të këtërë dyfmive që ishën dy vlazë. Imer, dhe duke i shiquku në dështarët, thotë, a po eshinja të bura tje? Ja, ajo është e bu gjeli dhe e dini mishtë të ndëruar që fa ndodhë, po sa të fillon beteja, e merë beteja rrugën e saj, në përfundim të betejes, Abu Gjehli është njeri prej viktimave nga ana e kundërshtarve. Pikrisht, Moadi dhe Moawedi, këta dy vlëzrit, ishin ata cilët e këshin vra Abu Gjehlin. Dhe, tani kështë e lindur një ngatres, një mos pajtim mes dy vlëzrve, se Gjënjeri prejtyre për të donë të së është aji pari cilje ka vro e bugjehlin. Deri sa, erdhen në pran pejgamberit e alisam, dhe duke u grindur me zvete, pejgamberi i pyti tha, qëfar mos pajtimi keni me zvete, se cilje prejtyre thonë të une kam vro, une kam vro, pas taj pejgamberi e alisam, pas i i dëgjoj të dytë, e analizej situaten dhe erdhen e përfundim së të dytë kanë qenë pjesmarës, barabart në të njëjtën kohë në vrasjen dhe ekzekutimin e Ebuxhelit si njëri prej kundërtarëve më të mëdhej të Islamit. Që do të thotë, edhe këta po i quaj kushtimisht fëmijë, këta tre në moshë shumë të hershme kanë qenë të frymzuar për kauzën e tyre. Kanë qenë të frymzuar dhe të gatshëm e të vendosur që fjala e Zotit ket më e larta, duke shprehë dhe duke treguaj heroizmin e tyre, heroizmin e tyre dhe trëmrinë e tyre të të pa shoq. E përmendem Bara ibn Azib Maherat kur e kanë pyetën Baran radiallahu anhu në sa betejë ke marr pjesë aktiv me të dërguarën e Zotit, thot Ghazwatu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 15 Ghazwatan, 15 Ghazwa, thot kam marr pjesë aktive si ushtar me të dërguarin e në Zotit në 15 beteja radiallahu anhu. Pëthuj se të i njëjt ka qenë edhe Abdullah ibn Ebi Aufa radiallahu anhu, i tëri thotë, gazauna me a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, seba gazauatin në Kulul Gjarade. Thotë Abdullah ibn Ebi Aufa, ka marë piesë në 7 beteja aktive me pejgamberin alai islam dhe ka ndodhë që gjatë betejave jemi ushqy me karkaleca. Në vonë nga varfëria e madhe, janë detyruar të, të ushqenë me karkaleca uh, ushtarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu tregon Abu Saidi radhiyallahu anhu, njëri prej shokëve të rit të pejgamberit e sasam nga rinia sahabeve, thotë: "Sami'tu ma'a an-Nabi sallallahu min an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana ghaza ma'an-Nabi thintee 'ashrata ghazwa." ka marr pjesë me pejgamberin alayhisalam në 12 beteja, ka qen aktiv me rasulin sallallahu alayhi wasalam dhe mosha atyre ka qen moshë shumë e hershme, moshën 16-17 vjeçare, mirë po shehni frymëzimin, frymëzimin, gatishmërinë, trimërin dhe heroizmin e këtyre djemve të rinj që ne kemi nevojë gjithnjë të kemi edhe ne një rini të frymzuar, një virini të vendosur një rinie e cila është e gatshme dhe vendosur të ballafaqohet me sfidat e jetës çfarë do të qofshin ato. Mishë të ndërruar këtu do të bëjmë një pushim të shkurtër e menjëherë do të kthehemi në pjesën e dytë të emisionit inshallahutaala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mishë të ndërruar. Sërish Po vazhdojmë aty ku mbetëm në pjesën e emisionit ton, për gjithata ato të cilët eventualisht janë kyçur me vonesë. Sonte më duhet të folur për heroizmin heroizmi e rinive, teksa heroizmi i rinis tek sahabët e pejgamberit alay salam. Ëh, pa dyshim se të gjithë shokët e pejgamberit t e tham, sikur e përmendëm edhe në fillim tek këtë emisioni, kanë pas rastin që të shprehin trimërinë dhe heroizmin dhe legjendat e tyre. Ngase ata kanë qenë pothuajse aktorët dhe kanë pasur rolin kryesor në ditët e para të Islamit në procesin e përhapjes dhe shtrirjes së Islamit dhe thirrjes islame gjithandej dhe në luftën kundër idhujtarisë dhe idhive, të gjithë ishin të mobilizuar, të gjithë ishin të gatshëm të gjithë u flijua dhe u sakrifikua në një formë a formë tjetër, duke u zhvillu një garë dhe një rivalitet, shumë i ashpër në mëstëre, se kush për e tyre të rëganë të rimri dhe heroizm, mbështetje, kush për e tyre e mbështet ka uzën më shumë dhe më fëqishëm se sa shok të kjerë. Selëm në disa nga shembojt, po a përmendim edhe një shembojt të një djalloshe të ri, Sikë kishte marr pjesë në betejën e Bedrit e kishte emrin Ebul Yusër Ka'b ibn Amr Al-Ansari i cili ishte pothuajse gati më i riu në betejën e Bedrit arriti të depërtoi brenda safave rreshtave të ushtarëve të idhujtarëve dhe arriti të shkonte dhe t'jakap bajrakun e idhujtarëve dhe ta përloqë dhe ta tashkyn bajrakun e idhujtarëve dhe me vërtetë kjo e ngriti e ngriti moralin shumë lart në mesin e ushtarëve të muslimanëve në betejën e Bedrit kur kanë kët djalosh me kët guxim dhe me kët trëmëri shumë të fuqishme. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të gjithë dhe në veçantërinë e sahabëve historia islame ka regjistruar ndodhi dhe ngjarje shumë të mëdha. E thash edhe më herët, nëse ne do të shpalosim ngjarjet dhe heroizmat e tyre, do të na nevojiten me 10a 10a emisione. Un do të numroj disa ngjarje, në fakt do të aludoj dhe do të japi sinjal në disa ngjarje shumë të rëndësishme në historinë islamë, e që pothuajse në shumica e atyre njerëzve që ishin në prani në këto ngjarje, që ishin aktorë ishin rinia e sahabeve. Besatimi i parë në Akabe. Janë të njohura në historinë islame, beslidhja e parë e Akabes dhe beslidhja e dytë e Akabes, janë dy projekte dhe dy nëgjarje që kanë ndodhë si para bregaditje, para se të shpërngullen muslimat prej mekes në Medin. Në besatimin e parë në Akabe kanë qenë shumica e atyre që u zëtuan dhe ja për në besën për e nga medka e samë për i rinisë. Po ashtu në uh, sikur se Muadhi Bili Gjebeli, sikur se Abu Ljusri Kaab Ibn Amr Al Ansari, sikur Salama, sikur Gjabir uh, Ibn Abdullahi, sikur Abu Mas'ud El Bedri, e kështu marad. Pastaj, momentin kur u shpërngullin musliman për i mekes në Medin, në beteje në parë, e cilëja ishte mjaftë sfidu se beteja bedrit ishte shumë sfidu se për muslimanet nga se ishte beteja parë dhe për herët e parë po balafacohen me armikun pas 13 viteve edukim pas 13 viteve thirje në, të, në sabër në dorim, në tolerancë, në mirëkuptim erë një momenti i pashmankëshem pa dëshirën e muslimanve që të balafacohen me armikun dhe kundërshtarët në kërkimin e dignitetit të drejtës dhe lirisë të të tëre në beteja në bedrit po ashtu Shumica e atyre ishin, prejushtarve ishin të ri. Si kur Allah dhul gjelal, ba, Allah dhul gjelal në Kur'anin famlart, e vlesën këtë betej, kur thot, ja umel furqani, ja umel taqal gjem'ani, dita e bedrit ishte dita, ishte dita e bedrit, ajo dit, e, ku përfundimisht, unë da e vërteta, prej të pa vërtetes. Unë da e vërteta nga ekota. e kota. U bo një ndarje, e përhershme dhe përfundimtare, mes një shmeris, ndaj kriusit besimit një zët, dhe idhujtaris dhe idhujtarve. Në këtë betej u takuan dhe u balafachuan muslimanët me kundeshtarët e islamit. Për ndaj pejgamberi, al. s.a. për gjitha ta që mërën pjesë në betejën e bedrit, tha, la allallahu tala ila ahli bedrin, tha ka la i'malu me shiqëtum, tha ka të wajabat lëkumul gjennë, pasi që ata dolen faqe barë dhe triumfuës, pega mire Alisam tha, Allahudhul Gjelal i shiqoj të gjithë pjesëmarësit në betejnë e bedrit dhe të gjithëve ua bëri obligim gjennetin nga se e krynë këtë dëtyrë me faqet barë dhe me dignitet. Pre gjenë dhe tri sahabave që këshën marë pjesë në betejnë e bedrit, ishte Ebu Ljusri, ishte Muadhi Bni Gjebeli, ishte Muadhi dhe Muawvejdi ata dy vlëzrit të cilet Evran Ebu Gjehlin, ishte Umejr ibn Abi Waqqasi, djali Sadit, i cili isi staj dhe qante që pejga mëmeri ta mërë me vete në betej, dhe subhanallah mbeti shahid në këtë betej, Umejri, djali Sadit ibn Abi Waqqasit, ishte Aliur radiallahu anhu, ishte uh, Tulejbi, ishte Sinan ibn Abi Sinan, ishte Ka'b ibn Amr lënsari, e shumë shum të tjerë. Një njërë i tjetër shumë në në cishme në historinë islame, që të regonë pashtu, po dhe ndëshmerin, guzimin, trimrin, heroizmin, e shokve të pegamerit, e nëve që në ti rinisë se tyre, është besatimi i rridvanit, kështu thiret një një njarën në historinë islamë, apo besatimi të kpema, si kur kurani në surën fetëh në jetin 18 e përmend këtë njarëje. Qëka është bej atur rridvan, beslidhja e rridvanit? beslidhja e rridhuanit është një njarje që i ka parapri marveshjes se hudejbjes. I dërguar i Zotit sallallahu a.s. një natë kështë e pa ndër se po e bën qabën të avaf, po e krynë omrën dhe po falën namaz në qabën. Dhe të tëtë kjo ishte periuda pasi ishte shpërngull pe i gamberi pe i mekes në Medinë, Dhe këshin kalu disa vite në Medine, po 8 po, vite këshin kalu, për afrësisht, në Medine. 8 vite pas shpërnbuljes. 8 vite pejgamberit nuk kështë pas rast me e pa po qabën. 8 vite pejgamberit nuk i kështë shkelur këmba në meken e ndritur. Peygamberit e samë këruzion me njëz, i malën gjyër, me plët nëstalgji për qabën, vendosi të mërë udhen për umre u atrgoj muslimanëve projektin e tij dhe së bashku me të burra, gra, musliman besimtar, besimtare, u bën prafësisht 1400 musliman prej sahabëve të pejgamberit, të gjithë të veshur me ihrama, e morën rrugën për të marshkuar me e kry omrën në çabën e Mekës. Kur dëgjuan i dëjtarët e Mekës dhe paria e Mekës se pega mbejra në samë ishte i vendosur dhe e kishte te kalur një distancë të gjatë të rrugës nga se lërksia mes mekes dhe me dinës është prafërsisht 500 km, kur është afru i dërguar i Zotit pëthuj po se 34 km afer mekes, atërë pega mbejra në samë pasi që ishte ndalur të pushan me shokët e ti, i thëtë Omerit radiallahu anhu, apo nisështë shkonë në meke dhe lajmëroj parin e mekes dhe me kelit se ne jemi drejtu drejt qabës, jemi me mashkuj, bura, gra, fëmi, jemi të gjithë në hirama, qëlimi nështë të abojmë umrë, umrën, të abojmë të mafë qabën, të falim namazin dhe po këthehemi nuk kemi arë për qëlim tjetëm. Omeri radiallahu anhu, i thot pejgamberit ja rasulullah un mua në Mekë nuk më me kanë mbetur nga familjarët dhe nga farefisit im miç frikohem se do të më ofendojnë e nuk do të më presin mirë dhe nuk mund ta duroj kët pse nuk po e dërgon Uthmanin i cili e ka pjesën më të madhe të fisit të tij pra nëse ti më urdhëron un do të shkoj pejgamberit alaxam i pëlqen ky propozim i Omerit dhe vendos Uthmanin ta dërgoj ça ti para lajmrai Niset Osmani radiallahu kur mrin në Mekë, ila Imran parin e Mekës, i dhujtarët thot këtu afër 34-40 km është Muhamedi aleyhis salam me 1400 musliman që kanë bën një jet, kanë vendosur me kry umrën, me bën tawaf çabën dhe me than namazin e pastaj muksyn në Medinë, nuk kanë qëllim provokimi as nuk kanë qëllim asgjë. I dhujtarët e Mekës nuk dëshirojnë të lejojnë një gjithë të tjilë, dhe i thojnë, i thojnë Othmanit radi Allah anhu, e, jo nuk ka mundësije, nëse ti ke dëshirë, ja urdhëroti bërë të vafëqabën e, falë në maze, Othmani thotë, vallahi, unë nuk do të bëjtë të vafëqabën, para se me e bu pejgambire, a.s. Dhe ata fillojnë tash nga pak, ta të të nsenjohet situata dhe vënohet Othmani dhe endalin rrasë, si kur ka ndashtë me e burgos ëthmanin, me e provoku situatën, dhe vjen një lajmë i pa konfirmuar të këmëslimanët, se ata e kanë vëra ëthmanin rradialanho. Dhe pejgamberi Arisam, duke mos e ditur se këj lajmë a është i vërtet apo i pa vërtet, po vëtëm si lajmë kishtë ardhur, atërë pejgamberi Arisam, i vendosur, aty ofër kishtë e një pem, ku edhe kjo njarje e mërë emrin e kësaj pëmë, besatimi rëth pëmës, me 1400 musliman besatohen të gjithë, të gjithë për vdekjen, deri sa të marin hakun për othmanin, nëse e kanë vëra dhe nëse e kanë bytë në mënyrë të rathare. Sa që, Salama Ibn al-Akua, tri herë e radha zivjën edhe ja besen peka Merit al-Aisam, Herën e parë vjen me grupin e parë të njerëzve, herën e dytë mesin e njerëzve, herën e tretë dhe edhe vetë pejgamberi Alaihis salam, kur të gjithë besatojnë dhe japin besën, edhe pejgamberi me dorën e tij thotë, "Kjo besë është për Uthmanin Radiallahu anhu." Dhe kur përgatiten muslimanët të nisën drejt Mekës, me shkumë me marr hak për Uthmanin Radiallahu anhu, japoj shoi në Uthmanin po vjen. Dhe kur arshojnë se Uthmani ka ardhur, atëherë e e kuptojnë se ajo ka qenë vetëm një taktik, një strategji me lujtë me nervët e muslimanëve se nuk kanë guzovët me vra Othmanin radi Allah nëhu nga se ka qenë ambasadori dhe i deleguari i pejga meritë sërë Allah lësëm. Allah adhul gjelalë e përmenë këtë njërë në kapëtinën fëthë ajetin tëtëm dhejtë Lëkad radhijallahu anil mu'minina idhjubai'u neke tahtë shëgërati fa alima ma fi kulubihim fa anzële sëkinet a alihim wa athabahum fëthën qëribe Allahu ishte iknaqur me besimtarët atë dit, kur ata i adhanë besen, u besatuan të gjithë përvdekje, pranë asaj peme, të marin hak për othmanin pejga mirit, Allahu disht dinte që fara ta kanë në zemrët atyre, pra ndaj Allahu e zbriti një qëtësi, një prejhje në zemrët atyre, dhe Allahu i përgëzën ata me një qëllirim të shpejt, këtu i vjenë sinjali pejga mirit, se shumë shpejt dhe të qëllirohët me e ka një sinjali i fshehtë, prë Allahut Të nderuar dhe të Lartë. Ajo çka neve na intereson dhe ndërlidhet me temën ton është se 1400 shok pejgamberit janë besatu me një mendë të vendosur të gjithë të vdesin duke i marr hak Uthmanit për hakun e Uthmanit. Nëse e kanë vranë në mënyrë tradhtare, do të thotë sheqoni vendoshmërinë e këtyre burrave sa kanë qenë të vendosur, sa kanë qenë trima dhe me heroizmin e tyre kanë arrit të shtyjnë proceset përpara, ta mbështetin pejgamberin dhe përhapjen dhe shtrirjen e islamit, duke qenë gjithnjë në shërbim të kauzës, në shërbim të fesë tyre, në shërbim të atdheut të tyre, në shërbim të lirisë, në shërbim të fjalës së lirë, në shërbim të dinitetit, në shërbim të familjes, në shërbim të të mirës, kështu ishin shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dua uh, të rëzumoj, të bëj një rëzumoj, pasi se kemi ardhë në fund të emisionit, me pak fjali. Ajo që ka neve mund të përfitojmë nga këto modelet të përkryra, ajo që fa ne mund të frimzomi nga kë heroizm apo nga këto heroizma dhe këto frimzimet, këture gjendëve të ri, është se rinja jonë ka nevoj Të frymzohet për gjëra të mira. Rinia jon ka nevojë të të vendosur, të të stabile, të të serioze. Ti merr punët e mëdha me një mend. Rinia jon ka nevojë që të jeton për kauza, të jeton për projekte madhore. Rinia jon ka nevojë të frymzohet që ata sa so kohë jetojnë dhe Zoti u ka jap mundsin atyre, ata të jenë gjithmonë të dobishëm, të jen produktiv, të jen gjithmonë shërbëtorët e dhëndit të tyre, të atdheut të tyre, të familjes së tyre, të festyre. Nga se kështu Islami ka dëshirë edukoj të edukojë tërit dhe të rrejt. Ky është ai frymëzim i mëmir i dhe më i madhi dhe edhe një fjalë dëshiroj ta them popullit ton. Asnjëherën në të kaluarën nuk i kanë munguar njerëzit me frymëzim, ma djë njerëzit me frymëzime të larta, njerëzit me ambicie e larta, njerëzit me trimri dhe me godzim, njerëzit cilët kanë shpalur heroizmin dhe trimrin e tëre, drejt ka uzës, drejt fitores se liris, drejt lirimit nga robria e pa drejt, e atyre të cilët në robruan dhe në privuan nga liria jonë, nga dheu yn, nga vendu yn, pa drejtësisht. E lu simë Allah në të barë rëkotara, që gjithë dhe arë të jemi të vendosur, gjithë dhe arë të jemi për e atyre njerëzve, që japim kontribut, kontributin të jemi të angazhuar në shërbim të familjes ton, në shërbim të atë dhevë ton, në shërbim të fes dhe islamit ton. Allahu në mundësof gjithë të tjil, Allahu në boftë shërbëtor të islamit, Allahu u dhe zoftë rinin ton në rukë të mbarë dhe në rukë të mirë, dherën të akimin e radhës, ju lëm në nën kujdesin e Allahot fuqiplot. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mm-hmm.